Művelődés történet, másképp. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Eleges Borbála vagyok. Nőművelődés történeti műsorunk ajándéképpen új sorozatot indít, női utazókról fogunk beszélgetni. Olyan bátor nőkről, akik nekivágtak, hogy felfedezzék a világot. Mivel a Teleki család nőtagjairól többször is szó lesz, ezért Teleki Emma lányától, Dözsserándó Antoninától választottam a sorozat megnyitójául egy szép idézetet. Hisz ócsárolhatják a lelkesedést, kiknek kiszáradt lelke arra többé nem képes. Azok, kik a lelkesedésre többé nem is méltók. De az ilyenek csupán szánalomra indíthatják a józan gondolkodót, mert bármit is mondjanak, e praktikus emberek a szárnyas lelkeké a világ. Beszélgető társamat Györe Gabrielát arra kértem, hogy mondja el, kikről fognak hallani a következő adások során. Ez a sorozat egy 12 részes sorozat, amely Takács Mária magyar világjáró nők társadalomkép és szerepminták a 19. század és 20. század elei magyar nők útleírásaiban című szakdolgozatából készült tulajdonképpen. Itt-ott azt kiegészítve, máshol keveset kihagyva belőle. Takács Mária ebben a dolgozatában arra vállalkozott, hogy bemutasson 12 olyan magyar világjáró nőt, akik nem felfedező nők voltak, hanem inkább nők. A nagy részük azért viszonylag gazdag családból e, került ki. Van, aki férjével együtt utazott, van, aki férjét segítve e, jutott el különböző e, helyekre a világban. És van olyan is, aki tulajdonképpen egy elrontott házasság elől menekült akkor, amikor elindult útjára, és e, az útja során találta meg újabb férjét. Takás Mária főként arra próbált koncentrálni ebben a dolgozatában, hogy ezek az utazónők, hogyan tekintettek koruk asszonyaira, más nemzetek nőire? Hogy milyen benyomásokat szereztek az utazásaik alatt ezekről az asszonyokról, nőkről? Úgy kerülhetett sor ennek a sorozatnak a centrifugára felkerülésére, hogy a centrifuga tulajdonképpen egy elkötelezett nőirodalmi oldalként indult 2008-ban, és azóta is kisebb-nagyobb szünetekkel folytatja ezt a tevékenységét, Naponta, pár naponta frissülő online irodalmi magazin, a centrifuga.blog.hú címen érhető el jelenleg. Ezen a sorozaton úgymond megyünk, és György Gabriella segítségével, aki szerkesztette, először arról kellene beszélnünk, ami a sorozatnak is a kezdő cikke volt, amit már részben érintettél is, hogy miért is keltek útra ezek a nők egyáltalán a női utazásnak a nehézségeiről talán még nem ejtettünk. Szólt még akkor is, hogyha tehetős és gazdag családokról is volt szó, másuka is volt a nehézségeknek. Mik voltak ezek? Főként az, hogy ugye az első részben, a sorozat első részében még a 19. században járunk Ekkor a nők még nem szavazhattak, a nők még nem tanulhattak, a nőknek még sokkal kevesebb lehetősége volt. Valójában gyakorlatilag az otthonukra, a gyereknevelésre szorítkozott az a teendő mennyiség, ami a rendelkezésükre állt. És viszonylag kevesen voltak közülük, akik annyira műveltek lettek volna, hogy egyáltalán eszükbe jusson elindulni egy-egy ilyen utazásra. És hát... Ha a műveltség meg volt, lehet, hogy a bátorság hiányzott. Ha a bátorság meg lett volna, lehet, hogy a műveltség hiányzott. 1896-ban Vlasics Gyula közoktatási minisztersége idején nyitották meg királyi engedéllyel a nők számára az orvosi és a bölcsészeti fakultásokat az egyetemen. Tehát egyetemi hallgatók, mondjuk nők egészen addig a pontig nem lehettek. Hogy ki milyen oktatást kapott egyébként otthon magánúton, az egy másik kérdés, de azért rendszerint ezek a magánúton kapott oktatások, ezek főként mégis arra készítették el nőket, hogy a társasági életben megfelelőképpen helyt tudjanak állni, és anyaként, feleségként olyanok legyenek, akik vérjük büszkeségei. És mondjuk a gyermekek jó nevelői. És a gyermekek jó nevelői, természetesen. Tehát említettük, hogy egészen korán akadtak olyan nők, akik különböző okoknál fogva nekivágtak, és egy komoly nagy út megtételére vállalkoztak. Kit először? Takács Mária a sorozatában ugye 12 magyar világjáró nővel foglalkozik, illetve utazónővel, de a bevezetésben megemlít még legalább három olyan embert, akikkel esetleg érdemes lenne foglalkozni. Ők például gedúi Hermina, aki a földrajzi közleményekben adott hírt azokról az úti élményeiről, amiket a hegyi turizmus során szerzett. Svájc magyar utazónőjeként tartják őt számon. Az 1880-as években egyre divatosabb nehéz túrákat járta őbe. Ő az első magyar hegymászónő a kor hegymászó világának ünnepelt alakja. 1854-ben harmadik nőként mászta meg a Lomnici csúcsot, és volt 1888. július 29-én egy olyan különleges kísérlete, amely egyébként sikerrel is járt, hogy egy napon belül három nehéz három méteren felüli csúcsot mászott meg. Körülbelül 50 tehető a nevezetes csúcs mászásainak a száma az alpokban, és ezeket a túráit, ezeket külföldi és hazai szaklapokban is publikálta. Azért vannak még más ilyen szabályterősítő kivételek is a Takács Mária által feldolgozott anyagban, mert van olyan, aki a férjét kísérte antropológiai utazásaira, de aztán önjogán is kifejezetten szép eredményeket könyvelhetett el magának a tudományos életben, és a Földrajztudományi Társaságban tartott előadásaira komoly tudósok mentek el, és hallgatták azt végig. ember, akiről beszélni szeretnék, az Teleki Emma, aki 1809-ben született. És Teleki Emma azért érdekes, mert hogy ő egy francia férfihez ment férjhez, de igazából ugye a Teleki név az nem ismeretlen számunkra. Ő Teleki Blankának a kisebbik lánytestvére volt, tehát a húga, és a Brunswick Teréznek pedig az unoka húga. Brunsvik Terész sokat foglalkozott az ő nevelésével, és ő Teleki Blankával együtt azok közé, a nők közé tartozott, akik képesek és hajlandók voltak közéretti szerepet vállalni, tulajdonképpen az 1848-as időszak körül, az 1820-as évektől. Teleki Blanka nagy kárvalótja is lehet, azt most arra nem tudunk kitérni, Ó, de hogy nem, szerintem térjünk is király, hiszen ez egyébként összefüggésben van Teleki az élettörténetével is vastagon, mert hogy Teleki tulajdonképpen szerepe volt abban, hogy telepi, Teleki Blanka csak nem tíz évet töltött Kusteinben. Ugyanis ő írónővé vált, de ez élete egy későbbi pillanatában következik be, és erre majd egy picit később szeretnék visszatérni, mert előbb még annyit szeretnék róla elmondani, hogy euh, ő úgy lett írónő, hogy addigra már tulajdonképpen elvesztette a férjét. És a maga korában azért volt egy különös asszony, mert hogy elég későn ment férhez, 34 éves volt, amikor találkozott a férfi valakivel, aztán később összeházasodtak. Egyébként mind a két család ellenezte ezt a házasságot, ami talán nem is akkora csoda, mert ő 34 éves volt, amiből ugyan letagadott 6 évet, és azért aztán gondolom, hogy 28 nak mondta magát. Ezzel szemben a férfi, akit kinézett magának, az 19 éves volt ebben a korszakában, és egy tüdőbeteg elég rossz egészségű állapotú fiatalember volt. Egyébként és szintén íróként szerepel a feljegyzésekben. Francia állampolgárságát tekintve, aki eljött Magyarországra teleki emmával, és aztán számos esetben segítette végül is a szabadságharc politikai kommunikációját külföldi irányokba. Tehát a Párizsba küldött magyar követ mellett ő teljesített szolgálatot. Dözzerandó Ágostról van szó, aki nagy szimpátiával viseltetett a magyar ügyek iránt, tulajdonképpen magyarrá vált, és a gyermekeik, akik aztán születtek, ők is hát, ezt a ragyogó örökséget vitték magukkal. De milyen értelemben értetted azt, hogy szerepe volt telekiblanka Blanka meghurcolásában? Olyan értelemben, hogy ő maga is folyamatosan azt gondolja, hogy, hogy, hogy ez valamilyen összefüggésben van az ő tevékenységével, de valójában nem jön rá, hogy milyen összefüggésben. Márpedig fölmerül, hogy ez úgy következhetik be, hogy a férje halála után ő neki sikerül elmenekülni, és sikerül eljutni a Párizsba és Párizsban írónőként kezdte tevékenykedni. Két gyermekével sikerült ide kijutnia, fönntart egy nagyon jó hírű szalont, ahol az emigráns magyarokon, Teleki Lászlón, Nemeskéri Kis Miklóson kívül számos francia híresség is megfordul, mint Michelé, akitől együtt vettek órákat a férjével, és aki akkor jelentős történésze, Lamartin és Viktor Hugo is járt náluk. De Ebben az időszakban az ő gyerekei elég fiatalok Antonina 7 éves, és Attila pedig három és fél éves. És úgy dönt, hogy az ő számukra csinál egy gyermekek oktatására fókuszáló könyvsorozatot. És ennek a könyvsorozatnak az első részébe megírja a Magyar Szabadságharc történetét. És ezt a kéziratot gyakorlatilag teljesen mit sem sejtő módon, azt kell, hogy mondjam, postára adja. És postán küldi el Teleki Blankának, hogy majd Blanka nézze át, és javítgassa ezt ki. Na most természetes, hogy ezt a kéziratot azonnal elfogják, és valószínűleg így terelődik a figyelem Teleki Blankára, aki ezután... Téleg ugye évig kústejnben kénytelen tölteni az idejét. Az egészségi állapota itt rettentő módon megromlik, és amikor a büntetésének az ötödik éve felé jár, akkor Teleki Emma egy kiadatlan levelében arról ír, hogy úgy határozott, hogy ő szeretné átvenni blankától ezt a büntetést. Tehát kvázi megy és kiváltja blankát, hogy majd ő letölti helyette ezt a büntetését. Azonban erre azért nem kerül sor, mert valamelyik közeli jó barátja figyelmezteti rá, hogy ha hazajön, akkor erre nem az lehetősége, mert hogy őt is simán jogon Saját jogon, fog saját lekerülni, jogon fogja lekerülni, nem tett semmit. Minden esetre azzal a sorozattal, ami ekkor indul, amit ugye a gyerekeinek ír, és elég sok részt ír meg belőle, saját jogán a gyerekirodalom egyik úttörőjének is számít, az én oktató jellegű gyerekirodalom úttörőjének Elég érdekes dolgokról ír ezekben a könyvekben, többek között egyébként a Párizsi világkiállítást is bemutatja az egyikben. Igazából az utazásai is ebben a könyvsorozatban, a gyerekeinek írott könyvsorozatban láttak napvilágot, ennek egyik részeként jelentek meg, és ebben görögországi utazásairól ír. Ezeket az utazásait a lányával együtt tette meg, Gyakorlatilag saját utazásaikról, az akkor látott élményekről számol be, illetve különböző korábbi forrásokat fölhasználva, feldolgozva ír Görögország történetéről. Ez a maga korában egy sikeres könyvnek volt mondható. Antonina és Attila harmadik könyve, hiszen ez volt a sorozat címe Antonina és Attila könyvei, ez az Isten és Haza, és ebben az Isten hitéről a következő módon ír. Fogadd el minden emberi tamból azt, mi benne legtökéletesebb, legyen bár neve Korán, Haza. Nem baj, mindegyikben Isten nyomára akadsz. Majd kijelenti, szükségem van ennekem nekem katolikus, protestáns, zsidó vagy mohamedán szózatra, hogy bennet higgyek? Csak látnom és hallanom kell, és tudok. Mészséges humanizmus árad ezekből a szavakból, és a korban szinte szokatlan széles látókörűséget látok benne, és ami még mélyen jellemezte őt is, és a mai beszélgetésünk során valószínűleg majd bemutatandó Veselényi Polixénát is, az a hazaszeretet, ami mindkettőjüket nagyon mélyen áthatott A Veselényi Polixénánál ennek különös jelentősége van, ami részben ugye érzelmileg köti őt különböző jelentős magyar történelmi személyiségekhez, de... Tekiem ma esetében is megjelenik ugyanez az írásműveiben. műveiben. ma írónőként írt le egy utazási élményt. Míg veselényi Polisena gyakorlatilag egy könyves utazónő, aki utazónőből lett írónő, hiszen uti kalandjai lejegyzésével nyert jogot arra, hogy írónőként tartsuk őt számon. Kedves hallgatóink, a Mindent a Nőkről adásában híres, világjáró magyar utazónőkről beszélgettünk Györe Gabriellával, aki az Irodalmi Centrifuga szerkesztőjeként, illetve valamikori szerkesztőjeként, most vendégszerkesztőjeként a sorozatot gondozta, a teleki család, teleki Emma nevű tagjáról beszéltünk idáig, hogy saját utazásai és emigrációja során mi minden történt vele. Megjegyzendő az is, hogy Dözzerandó Antonina, az teleki Emma lánya, a nőnevelés egyik hatalmas alakja, akinek biztosan, hogy külön fogunk szentelni. És a kivélhetően nagyon sokat kezelhetett annak a stílusnak, ahogyan őt az anyja nevelte, hiszen 7 éves korában apa nélkül maradván egész felnőtt koráig az édesanyja nevelési elvei alatt növekedett, aki meglehetősen szabadon nevelte őt. Nem volt cselédjük, mindent maguk igyekeztek intézni, és uh, csak nem mindenről uh, lehetősége volt uh, tájékozódni megismertünk Teleki egy széles körű valakit. A sorozatban azonban a bevezető tanulmányban sok mindenki másról is szó esik. Mit találhatunk még ebben a beharangozóban? Említsük meg, hogy kikről lesz szó tulajdonképpen ebben a sorozatban, hiszen ezt eddig még nem tettük meg. Az egyikük veselényi polixéna, őt már emlegettük. Ő a 19. század első igazi utazó és útleíró nője. Őt követi Csáki Antalnyi, aki grófné és polixéna után kereste fel és járta be Itáliát. Az ő könyvéről főként a korabeli szalonokban értekeztek vagy beszélgettek nagy elismeréssel, de az ő műve sokkal inkább volt a megtekinthető művészeti értékek, tárháza, Felsorolása. Míg beselényi polixéna valóban írónői rangra emelkedett azzal, ahogyan leírta úti élményeit. A sorozat következő bemutatottja Benin bajzalánkel lesz, aki nyugat-európai körútra 1861-ben indult férjével együtt. Ő felső középosztálybeli nő, megtehette, hogy külföldre tengeri fürdőkbe menjen pihenni, köztiszteletnek, sőt, hírnévnek örvendő írónői szerepében különösebb kockázattal nem is járt egy ilyen út, amiről aztán elkészítette a maga út Leírásait. Nagyobb feltűnést keltett azonban az 1864-ben már egy hasonló nyugat-európai körutat megjárt Bujovszki Dilla, aki színésznőként indult útnak, ami valószínűleg azért lehetett szerencsés, mert más összefüggésben ugyan, de azt lehetett olvasni, hogy akkortájt, mivel még nem sokan írtak nők, az írónői szerep fölvállalása, a közszereplés bevállalása, az gyakorlatilag csak nem olyan volt, mint amilyen a színésznőség felvállalása tájt. Tehát színésznőnek szökni el, vagy írónővé válni, az csak nem ugyanolyan megítélés alá esett ebben az időszakban. Hát őnek ezen már nem kellett átmennie, hiszen Bujovski Lilla önjogán már színésznőként sikereket ért el, és így ment el aztán Norvégiába. Nem odaindult elsőkörben, hanem nyaralni ment, és a nyaralása alatt egy tengerparti városban pihenve egy lengyel család hívta előtt Norvégiába akik éppen Norvégiába indultak, és elkísérte őket végül is a norvégiai útjukra, és aztán ebből írt egy viszonylag hosszú és sikeres kötetet. A következő ember, akiről majd a sorozatban szó esik, ő tényi Flóra, aki Spanyolországból írt tárca cikkeket a különböző magyar folyóiratokba, lapokba. 1868-ban hagyta el Magyarországot, és több évig élt Spanyolországban, majd később Algírt, és végül Jeruzsálemet választotta lakhelyéül. Ő tulajdonképpen menekült itthonról, hogy miért azt majd annak idején elmondjuk. Sokkal határozottabb szándékkal indult útnak Közép-Ázsiába Újfalviné Burton Mária, akit magyar utazónőként tartunk számon, de valójában ő egy francia hölgy volt, aki nyugat-európaiként is rendkívüli vitt véghez, mert hogy elhatározta, hogy követi férjét, aki a francia közoktatásügyi miniszter küldött Közép-Ázsiába antropológiai tanulmányútra. A férje egy meglehetősen nehéz embernek, mondott valaki volt, aki mellett nagyon elkelt, hogy a felesége, aki azért már valamelyest tudta őt kezelni, ott legyen, és az utazásaik során segítse őt. Ugyanakkor nagyon, nagyon izgalmas az, ahogyan ő látta közép ázsiát a közép népeket, ahogy... Az utazás során levetközi magáról azokat a szokásokat, amelyeket nemesi származása gyakorlatilag rárakott. Folyamatosan megy át azokon a változásokon, amelyeket tükröznek ezek az írások. A következő ember, akit majd a sorozatban bemutatunk, ő a magyar fényképészriporter nők egyike, az első közül való, özvegy Mocsári Béláné fájmária. Ő Indiában járt, férje halála után 51 néhány évesen indult neki ennek az utazásnak egyébként. 1893 és 1905 között egyedül utazott közel-keletre, Indiába, az Egyesült Államokba, Kubába és Mexikóba tehát ő e, nagyon sok helyen járt, számos földrészt bejárt. Az anyagi hátteret a Nógrád megyei földbirtokai biztosították ezekhez az utazásokhoz. A közvélemény ekkor tájt bátorsága miatt már inkább megbecsülte, hogy elítélte volna. Úti élményeiről könyvekben, újságcikkekben e, számolt be. Kozmuca né, aki a következő ebben a sorozatban, ő az Új Idők című újságban jelentette meg saját készítésű fotókkal illusztrált cikkeit, a bosznia-hercegovinai postaigazgató feleségeként indult az utazása, és ez jó belépőnek bizonyult gyakorlatilag bármelyik ország konzulátusán, így Cejlomban is, hátsó Indiában is, és Japánban is, hiszen ezekre a helyekre is eljutott. Elképzelhető, hogy a postai kapcsolatok egyengedték az útját. Hát ezt nem tudom megmondani, de, de könnyen elképzelhető. Egyébként az utazásai egy részére ő a férjével együtt ment tehát, hogy a postaigazgató ott állt mellette ezeken az utazásokon. Ez mindenféleképpen könnyebbség. A két következő ember, aki a sorozatban szerepel, ők mind térítési célnal indultak külföldre. Tehát misszionáriusként jutottak el oda, ahova eljutottak. És hol járunk időben most? Most már az 1900-as évek elején járunk Kunszti aki Kína belső tartományaiban terjeszti a keresztény hitet 1904-től nem 30 éven át. Eközben egyetlen egyszer jön haza, és nagyon érdekes képeket lehet róla találni egyébként az interneten. Szinte megszállottnak tűnő asszony. Nagyon érdekes az ő élettörténete is, és a kalandjait, illetve hát kinti történéseket a hazaírt leveleiből lehet megismerni. Molnár Mária ugyanennek a missziónak a segítségével jutott Pápuá pápu Uiginiára, és ő az első világháború után 1927-ben hajozott el Európából. Helyzete és szerepe a többi misszionárius nőihez volt hasonló, evangelizációs munkáját, és a pápuák között töltött 12 évjét élvezetes stílusú könyvben adta ki. Végül a sorozatban utolsóként bemutatott utazónő, nem is egy utazónő, hanem tulajdonképpen kettő. Ők mindketten Indiában jártak. Ők Sas Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet, aki Sas Brunner Erzsébet lánya volt. Őket india spirituális oldala érdekelte, és festőnőként keltek útra. Nagyon jó viszonyt ápoltak Rabindranath Tragóréval például. Rengeteg képük készült, pár éve volt centenáriumuk, és ennek kapcsán mind Magyarországon, mind Indiában számos kiállításon és rendezvényen emlékeztek meg róluk. Ők lesznek az utolsók, akiket ebben a sorozatban be fogunk majd mutatni, illetve akiket Takács Mária, a dolgozat írónője bemutatott. Aki azonban még helyet kapott ebben a bevezető részben, és nem kapott külön fejezetet aztán a későbbiekben, ő Sas Flóra. Sas Flóra élete, az csak nem kész regényt élnek. Sas Flórát őt az afrikai kontinens felfedezői között tartják számon, és férjével együtt indult tulajdonképpen a Nius felfedezésére. De hogy hogyan lett ő angol feleségé, hogy hogyan lett ő Mrs. Samuel Baker, az egy érdekes történet, hiszen őt Samuel Baker tulajdonképpen rabszolgaságból váltotta ki. Rapszolgából válni hűséges feleségnek talán nem is olyan nehéz, de azért mégiscsak érdekes dolog, hogy valakinek az történetéről tíz évig semmit nem tudunk egyszer csak eltűnik, és tíz év múlva egy piacon találnak rá. Az ő úti élményei egyébként nem a nagy közönség számára íródtak. Ő nem írta meg a kalandjait kötetben, hanem naplót vezetett, és ez a napló jóval később, mint egy száz év elteltével került elő egy padlásról és ebből részleteket közölt Anne Baker Morning Star című Londonban, 1972-ben megjelent könyvében, magyarul pedig Anne Baker földjén egy magyar nő felfedezők és rabszolgák között címmel lehet olvasni ugyanezt a művet, Budapesten 1987-ben jelent meg. Sass gyerekkoráról nem sokat tudunk, talán azonban ez valóban még az afrikai időszaknál is kalandosabb. Saját születése 1841. augusztus 6-át jelölte meg, 7 éves koráig Erdélyben élt uh, székely családjában, azonban 1848 őszén a szüleit és fiú testvérét lemészárolták a felkelő román parasztok, és ő úgy menekült meg, hogy a család egyik román szolgálója a magáénak, mondta őt, saját gyermekeként mentette őt ki innen. Később azonban egy örmény család vette magához, arról, hogy uh, mi történt itt a román családnál, hogy mi történt az örmény családnál, nem lehet tudni gyakorlatilag semmit. Azt azonban lehet tudni, hogy az örmény család feje őben seregében volt őrnagy, és a szabadságharc bukása után kénytelen volt menekülni, és Törökország felé indultak el. Vidén városában nyoma veszik flórának. És az innentől való élet történetéről tíz évig nem tudunk semmit. Samuel Baker véletlenül vetődik vidinbe 1859 januárjában, és eljut a városi illegális rabszolgapiacára, ahol valószínűleg meglepődve lát egy ilyen lányt, mint uh, Sas Flóra, és uh, azonnal kiváltja. Nem is szándékozik vele azonnal uh, hazatérni, hanem úgy határoz, hogy uh, még kalandozik, és elmennek Afrikába is. Nincsenek támogatóik, Samuel Baker megengedheti magának, hogy saját maga rakja össze azt az összeget, ami szükséges ehhez az. Az expedícióhoz. Ebben az időben Afrika térképén még sok a fehér volt. a felfedezők egyik fő célja a nérus forrás megtalálása, és ennek nem csak tudományos, hanem ugye gazdasági okai is vannak. Támogatókban ugyan nem volt hiány a legtöbb expedíciónál, de mint említettem, Samuel Béker végül is maga szerelte föl a saját expedícióját. Ő ugyanis olvasott a honfitársai próbálkozásairól, és ennek kapcsán támad föl benne az utazókedv és a kalandorvágy, vagy a kalandvágy. Flórát is magával vitte ezekre az utazásokra. 1861. április 15-én indultak Kairóból a níluson felfelé. Útjuk során sok megpróbáltatás érte őket. Az embereik fellázottak, a benszülöttek rájuk támadtak. Azonban Sas Flóra kitűnt határozott fellépésével és kitartó erejével, amivel többször kivívta mind a férje, mind a kísérőik elismerését is. Akkor már a férje volt ezek szerint? Ekkor már férje volt Samuel Baker, igen. Viszonylag hosszabb ideig éltek ők vadházasságban. Ők együtt fedezték fel a Nélus második forrás tavát, amelyet Albert Tónak neveztek el, és felfedeztek egy olyan vízesést is, amely az Albert Tó előtt található a Néluson. Londonban örömmel várták őket egyébként, de a királynő... Flórát nem akarta fogadni éppen amiatt, hogy egy ideig vadházasságban élt együtt Számúja Békerrel. Tehát végül is megtörtént a, a találkozó közt és a királynő között, de azért erre egy ideig várni kellett. 1869-ben adták át a Suezic csatornát, és az ünnepség alatt Béker egy titkos megbizatást kap a Velszi Anglia szerette volna meghodítani a Szudántól leére fekvő afrikai királyságokat, és ennek végrehajtására kérték fel a Kelet-Afrika szakértőként számon tartott Samuel Békert. Formálisan a török szultán nevében intézkedett, tehát pasaként indul el tulajdonképpen az útjára. Veszélyes expedíció, amire indul, célja a nélusi kereskedelem megszüntetése, ami azért nem egy kis feladat. 1889-ben kelnek útra, erre az útjára ismét elkíséri őt a feleséges As Flóra is. És a mostóha most körülmények és lázadások során sok emberük elveszik. Ez az utazásuk nehezebb, még nehezebb, mint az első volt, és a második expedíció után soha többé nem kívánnak visszatérni Afrikába. Kedves hallgatóink, az utazónő, akinek életét, naplóját, könyvét ma részletesebben bemutatjuk, Veselényi polikszéna. Bár nem ő volt az első, aki, aki ilyen utazásra indult, de az első, aki az úti élményeit ilyen, ilyen célnal leírta. Ő két könyvet írni készült volna tulajdonképpen, hiszen két hosszabb utazást is tett, azonban a második könyvének a megírására nem került sor. Hogy ezt a történelem viharai okozták-e hogy az aranyos gyéresen fölépített, nagyon szép, mint a gazdaságuk és kastélyuk a szabadságharc utáni feldúlása okozta -e, amikor is a teljes könyvtárukat a kastély kertjének tavában tüntették el a teljes birtokot dúló emberek, vagy pedig azok a visszajelzések, amelyek az első könyve után érkeztek, és amelyekkel nem feltétlen lehetett teljes mértékben elégedett. Ezt nem lehet tudni, de az biztos, hogy csak az első könyve készült el, amely az olaszhoni és fájci utazások címet viseli. Azonban még mielőtt rátérnénk arra, hogy erről a könyvről beszéljünk, fontos megemlíteni, azt is, hogy hogyan jutott el eddig, illetve hogy milyen családból is származik Veselényi Polixina, kik a felmenői, kikkel milyen kapcsolatokat ápolt, és hogy hogyan találkozott ő John Pacet Jánossal, aki Pacet János néven aztán különböző jelentős tanulmányokat is publikált Magyarországon, és önjogán is büszkék lehetünk őre, vagy hálásak lehetünk neki mi magyarok, hiszen a mai napig ő az, aki a legalaposabb munkát írta a magyarokról és erdélyről, Erről a korszakról, a 19. század Magyarországáról hozzáférhető munkák közül az övé a leghosszabb és legalaposabb. Ez egy kétkötetes, 900 oldalas mű, amelyet Széchenyinek ajánlott egyébként. Az ő regényes életük azért sok ember magával ragadott. 1844-ben Jósika Miklós az életútjaiban egy romantikusra színezett képet fest Paggyet és Polyxén a házasságáról. 1877-ben Jókai Múr az Egy az Isten című regényében Pajetnek a szabadságharc alatti szerepéről szól elismerően. Pajet emlékét egyébként emléktábló őrzi egy angliai kisvárosban, amit tulajdonképpen születési helyeként tartanak számon, bár mint utóbb kiderült, máshol született. Ugyanakkor Balaton. Füreden is őrzi az ő emlékét egy emléktábla. Polixénáról számos, rövidebb, hosszabb írás jelent meg, illetve könyvéről egy-két írás, amiben csak ő szerepel, a legtöbb esetben azonban Pácsett jogán emlegetik, ami komoly, méltatlankodást vált ki például Jékeli Zoltánból. Aládról elsőként annyit szeretnék elmondani, hogy Veselényi polyxéna tulajdonképpen nem is az első ezen a néven, tehát nyugodtan kiírhatnánk a neveli a hagyomány szerint a kettes számot, második Veselényi polyxéna, hiszen az első Veselényi polyxéna, mint Jékeli írja, magyar gyerőmonostori báró kemény Simon hétvestársa volt, és édesapját Veselényi István búcsúztatják szomorú kesergő versei, melyeket 1759-ben földi rövid futásának örökké tartó mennyei jutalma címen Kollosbárt nyomtat ki. Ettől a költőasszonytól, aki nagy nagy-nagy a mi polixénánk talentumot, példát egyaránt ölökölhetett. Ilyen rangban élik hát számon tartani, írja róla Jékeli. Apai ágon a Veselényiekhez, anyai ágon a Kendefiekhez kötődik, unoka Kendefi Ádám, aki a korszak férfi eszményképe. Ő Veselényi Miklós bölöni farkas Sándor legjobb barátjas küzdőtársa, nincs emlékirat, napló regény ebből a korból, amelyik ne emlegetné. Polixéna viszonylag fiatalon, 20 éves kora körül köt házasságot első férjével, aki bánfilászló szintén akkor jelentős erdélyi politikusa és az erdélyi ellenzéki politika vezér alakjaként veselényi Miklós harcostársa. Ugyanakkor a levelezéséből kiderül, hogy nagyon gyengéd érzelmi szálak fűzték Veselényi Miklóshoz, akit nagy nőfalóként tart számon az utókor. Távolírókonságról van szó, azt hiszem. Igen, abszolút. Tehát, hogy itt azért nem egy vérfertőző kapcsolatról beszélgetünk, meg egyáltalán nincs híra arról, hogy ez bármiféleképpen végbe ment volna. Ugyanakkor erről a kapcsolatról Jékeli például így ír, Erről a másodfokú unokatestvérek közt akár titokban, akár feltűnést keltőn, de szenvedélyesen zajló szerelemről több s fontosabb adatval, hogy puszta említésével át lehessen síklani fölötte. Balog József, akinek érdemeiről polixénai ébreszgetése körül még sok szó esik majd, koloszvárt 1939-ben lemásolta a -e Veszedelmes Asszonyfalóhoz írt néhány rendkívüli érdekességű levelét. Egyébként Jékeli ezekből a Balogh József által lemásolt Veselényének címzett levelekből, nagyon sokat idéz. És uh, valóban uh, nagyon gyengét hangvételűek, szépek. Ugyan nem derül ki belődük uh, semmiféle konkrét kapcsolat, hiszen nagyon hosszú ideig nem is találkozhattak Veselényi Miklós uh, egy nagyon vehemensen politizáló, valóban jelentős nőfaló figura volt, aki ugyanakkor ki is állt az általa választott hölgyek mellett, így amikor a budai német színház egyik üdvöskéje lett a kedvese, és ezért mindenki hazaárulással gyanúsította kvázi, és a teljes közvélemény szinte ellene fordult, ő akkor is kiált mellett a nő mellett, és vállalta érte a párbajt is. Ebben a párbajban egyébként nyakszúrást kap. Többek között éppen azokból a levelekből idéz Jékeli, amelyekben ehírről értesülő polixén a ír veselényének. Arról, hogy minden áron látni szeretné hogy mennyire meghatottabb természetesen a teljes családot az ő sorsának híre, ugyanakkor, hogy őt magát mennyire mélyen érinti ez. Addig meddig, hogy egyébként a harmadik ilyen levélben, ami a levelek között nem telik el négy-öt nap sem, már azt írja, hogy megbeszélte a férjével is, Bánfilászlóval, hogy amennyiben erre lehetőség adódik, ha nem kap egy újabb értesítést másnap reggelig, akkor azonnal szekére szállnak, és útnak indulnak, és fölmennek, és meglátogatják. amikor John Pagettel tel megismerkedik. Ő 34 éves, amikor elindul erre az utazásra. Ekkor már nagyjából 14 éve házas. bánfilászlóval való házasságából született egy Józefa nevű lányuk. Ő 10 éves, amikor elindulnak erre az utazásra. Józefa tanítójával és egy szolgálóval, valamint egy barátnőjével indulnak egyébként útra. A barátnő egy francia nevelőnő, és ez a francia nevelőnő később barabást Miklós első felesége lesz. Tehát nagyon mély benyomást tett Borobás Miklósra ez az asszony. Vélhetően legalább olyan mélyet, mint amilyen mélyet John pudgett gyakorolt veselényi polixén, aki utazgatott a tíz éves lánykájával. Ő 34 évesen már nem számít fiatalnak. Ugyanakkor ünnepelt szépség. Mint veselényi, illetve mint nemes, bejárhat az olasz régi és új nemesség házaiba. Rómába érkezésükkor éppen farsang van tehát fölbojdult az egész város, rengeteg rendezvény van, rengeteg esemény, mindenhol bálókat szerveznek, mindegyikre meghívják. Ezekről részletes deírásokat is ad egyébként az olasz, honi és svájci utazásokban. Aminek érkeli éppen azt tartja az egyik legnagyobb erényének, hogy milyen élvezetes részletességgel és milyen pillangó szárnyon repkedve tud beszámolni erről arról. Veselényi Miklós ekkortájt az országgyűlésen megcsinálja azt, hogy bevittet egy nyomdát és lenyomtatja az országgyűlési ellenfeleinek beszédei amikor ez kiderül egy országgyűlési napon, ahova beviszi ezeket a beszédeket, kinyomtatott beszédeket, akkor azonnal feloszlatják az országgyűlést, és őt el akarják zárni, tehát be akarják zárni a nyomdászával együtt. Ők erre elmenekülnek Erdélyből, átjönnek Magyarországra. Magyarországon az erdélyi parancs nem érvényes, tehát itt viszonylag szabadon közlekednek, de Veselényi itt sem nyugszik, és a jobbágyfelszabadítás kapcsán uh, valahol egy olyan kijelentést tesz, amiért uh, gyakorlatilag itt is felségárulás uh, uh, vágyjával perbe fogják. Tehát nagy veszélyben van. A polixina szíve még uh, mindig nem teljes mértékig uh, Budgetté, vagy minden esetre még mindig van benne helyveselényi Miklósnak. Úgy annyira, hogy ugyan együtt utazik budgettel a nála hét évvel fiatalabb budgettel, és lassan összekötődnek közöttük a szálak. Már tudható, hogy amennyiben együtt tölthetnék az időt, akkor lehet, hogy ennek egy mélyebb, egész életen áttartó barátság lehetne az eredménye. Azonban mégis elválnak útjaik. Azt történik, hogy ő azért kéri meg budgettet, hogy menjen el, és utazzon Magyarországra, hogy rábeszélje Veselényi Miklóst a távozásra. John Budget elmegy. Valóban találkozik veselényivel, találkozik szécsényivel, később találkozik kosúttal, találkozik Görgeivel, bejárja egész Magyarországot egész értét, másfél éven keresztül utazik, és ezekből az utazásaiból születik meg, aztán majd Polixena unszolására egyébként az ő művel. Ez a Hungarian Transylvania with remarks, on their condition, social, political and economical. Ez a mű egyébként valóban két kötetes 900 oldalas hatalmas munka soha nem jelent meg magyarul teljes egészében részletek vannak belőle lefordítva Mázzetről az még azt nem mondtuk el, csak annyit tudunk róla egyenlőre, hogy ők találkoztak Rómában, és hogy 7 évvel fiatalabb, mint Polixéna. Azonban nem tudunk ezen kívül róla tulajdonképpen semmit John Paget egy 1808-ban született angol orvos, aki német és olasz nyelvtudással is rendelkezik. Hogyha csak annyit tudnánk róla, hogy rendkívül jó sportember, kitűnő lovas, valamint 9000 font örökség birtokosa, mert ez is elég vonzó fiatalemberre tehetné ezt őt bármely nő számára, azonban nem ezek a fő motivációk, amelyek polixénát a vele való kapcsolatra sarkalják. 1835 februárjában találkoznak ugye Rómában a tanulmányútja során Polixénával. Azsát János ekkor valóban tanulmányúton jár. Az édesapja halála után a birtokaikat az öcsére bízza, és a rendelkezésére álló anyagi forrásokból indul el e, utazására. Ő Kóciában tanult eredetileg, itt szerzett orvosdiplomát, a szívbetegségekről írta a diszertációját. Ugyanakkor e, Franciaországban járva a kolerálór, írt egy jelentős tanulmányt, amelyel uh, díjakat nyert, és későbbi élete során, mint majd látni fogjuk, uh, számos témába ásta bele magát, és uh, nagyon vehemens uh, embernek tűnik, uh, aki szinte minden területen tudott nagyot alkotni. Például uh, élete egy későbbi pontján majd uh, francia becsületrenddel tüntetik ki, és ezt furcsa módon a boraival sikerül elérnie, azokkal a borokkal egyébként, amelyeket Magyarországon a maga aranyos gyéresen termel, méghozzá úgy, hogy az aranyos gyéresi kastélyt azt felépíti az első, a házasságuk utáni első időben, még az 1848-as szabadságharc előtt. Ugye azt hallottuk az, az előbbiekben, hogy itt ö, kastélydúlás és könyvtár szétszórás és mindenféle pusztítás következett és be. tökéletesen lerombolt kastélyt építik utána újra, amikor visszatérnek haza együtt polixénával, és... Ö, Ekkor indul el tulajdonképpen az életének, budget életének is egy második korszaka a gazdaság fölvirágoztatásának ez az időszaka, hiszen ekkor Franciaországban egy tanulmányútra, és a szőlőtermelés különböző új módozatait ezeket be is vezeti a saját birtokán. Erdély lett a választott hazája, és megtanul magyarul Polixénától. A későbbiekben, már a szabadságharc leverése utáni időszakban, amikor már inkább mint mezőgazdászként és borászként tartják számon, és ilyen emberként számos tanulmányt is közül magyar nyelven Paget János gazda aláírással, azokat már magyar nyelven közli. Ő ugye 1836. augusztusában érkezett Magyarországra és Artúr Öccsével, valamint két barátjával kezdte el járni itt a tájat. William Ford újságíró volt az egyik társa, és George Edward Herring, Herring ő festő. És egyébként az ő által a Széchenyiről készített festmény díszítette a kötetnek azon példányát, amelyet Széchenyinek ajándékoztak. Kössük össze a történetet azért, hogy elnevezítsük veszítsük a fonalat, Ugye itt van másfél évig Becset János, és közben hol van Polixéna? Polixéna közben utazik tovább. Ő ugyanis amikor elindult 1834-ben, az utazását szekérentette meg főképp saját szekerükön, Bécsből, Grácba, Grácból, Marburgba, Marburgból, Adelbergből, Adelbergből, Triestbe jut. Itt egy picit megunja ezt a szekerezést, és úgy dönt, hogy átnyergelnek a teherhajóra, azonban a teherhajó Trieste-től egy meglehetősen nehézkes és hosszadalmas, több mint három hétig tartó utazáson jut el ankonába. Itt aztán fel is adja ezt a hajózási procedúrát, és úgy nőtt, hogy jó lesz neki a szekér továbbra is. És akkor ankona, Loreto, Tolentino, Valkimára, Spoleto, Terni, Nárni, Tarziano, Róma a következő állomások, ugye Rómában találkoznak, Rómából aztán majd mennek tovább, Nápolyba, Nápolyból Firenzébe, Nápolyban búcsúznak el, azt hiszem, és aztán utána ő onnan még utazik tovább, és később jut csak haza. Kedves hallgatóink, Polixena utazásának történetét következő adásunkban folytatjuk, és ugyanakkor újabb utazónőt is bemutatunk, Bujovszki Lillát. Találkozunk két hét múlva, elköszön a szerkesztő Elekes Sirén Borbála.